Hogyan csente el Chöp John a vadőr vacsoráját, és hogyan találkozott Robin hood -dal? De boldog vagyok, emberek! Mács szólalt meg így a Molnár fia. Melléből elégedett sóhaj tört fel, s arrébb teredett a füvön, hát ha még jobb helyet talál. Mormogás és sóhaj volt a válasz. A többi húsz is ott heverészett a fák sűrű árnyékában. Mások viszont horkoltak. Ez volt a válaszuk, mert remekül belakmároztak az őszbak a reggeli furkosbotos gyakorlat pedig kemény volt, és a fáradt testek legjobb orvosság az alvás. Bresdale erdejének legsötétebb mélyén voltak az üldözöttek, egy kis tisztáson, amely Stanley tisztása néven ismeretes. Egyik felén csermely csobogott a kövek között, a másikon nagy zöld lát. Évszázadokkal előbb bizonyára idejöttek itten nyugvó nagy főnökük szelleméhez könyörögni az erdő állatbőrös harcosai. A csermely mellett ott érdett szedlok, meg jó barátja a szakács, és az imént használt fartányérokat mosták. Homokkal súrolták a tiszta folyóvízbe. Ezen a meleg júliusi napon fentről a kisélengedező levelek közül hullottak a vízre a fénysugarak, és a zöld színű homályban úgy csillogtak, mintha aranyzsudak lennének. Sokan feküdtek hanyatt. Nagy boldogság volt elnézni fejük felett a levelek örökké mozgó sűrűjét, melyen csillogó dárdahegyként átáthatolt a napsugár, amint a nyár enyhe szellője végig sepert az erdő mélyén. Bőséges ebédjük után az arcukat érül enyhe légben, olyan boldogok voltak, a nyomorult kiközösítettek, mint még sohasem. A kis Gilbert arca majd kicsattan, s ott ül Skálátville mellett, késével nyilveszőket farag. Egy kidőlt szilfa törzsének dőlve ott ül Robin is. Most is épp oly merész megjelenése, tekintete éppen olyan eleven és rettenthetetlen, éppen olyan nemes, mint egy hónapja, amikor még nem volt földön futó, vagy ahogy mondják, ordas, akit bármely törvénytisztelő ember megölhet, a fejéért még utalmat is kap. Szoros fegyelem alatt tartotta ezt a húsz embert, akik eljöttek vele az erdőbe, és vezérüknek választották. Lassan mozogtak, nehézkesek voltak. Ő megtudta, mindannyiuk élete attól függ, hogy milyen gyorsan tanulnak meg furkosbottal, karddal és íjjal bánni. Minden nap gyakoroltatta hát őket. Kezük repesztett és kérges volt a szántástól, az ásástól és a kaszállástól. Nem könnyen jöttek bele a kard, a furkosbot és az íj használatába. De többen voltak köztük fiatalok, és bízott bennük, hogy hamarosan élesé válik tekintetük, megügyesedik a kezük, és eltanulják, hogyan üldözzék a vörhenyes szarvast, hogyan küzdjenek meg a vérengző farkassal és a fehér agyarú vaddisznóval. – Mit csinálnánk most? – mormolta Dixon az ács. – Ha még mindig jobb ágyok lennénk a faluban. – A Lord szürke disznáját etetném, vagy a földjét számtanám – mondta Nyurga Péter az én földemek pedig közben felverni a gaz. – Én nem, – mondta elkeseredetten Iászvil, – megátkoznám a gonosz lelkű apátot, mert szegény fiamat sírba taszította. Ha véletlenül boldog vagyok, nem tudom megállni, hogy mindjárt ne ő rá gondolja, és ne emészem magamat miatta. – Ó, ha itt lenne. Kis ideig nem szólt egyikük sem. Mindegyik érezte, hogy valamennyien szenvednek ugyan, de íjászvil szenvedett a legtöbbet Szentméri apátjának kőszíve, és Sir Guy of Gisborne gasságai miatt. Vilnek volt egy fia, persze jobb az is, de a fiú elszökött Grimsbybe, ott dolgozott egy évig és egy napig egy hajó tulajdonos szolgálatában, és ezzel szabaddá vált. Elkezdett aztán pénzt félre rakosgatni, már amennyit tudott. Éjjel-nappal keményen dolgozott, hogy annyia legyen, amennyivel apját megválthatja. Gürcőt és éhezett, hogy a húsz márkát apja váltságdíját összegyűjthesse. Végre aztán együtt volt a summa. Ekkor elment az apáthoz és felajánlotta apjáért. Az apát lefogadta, börtönbe csukadta és elvette a pénzét. Aztán tanukat szerzett, akik megesküdtek az úri szék előtt, hogy egy év és egy hónap alatt apja kunyhójában látták a legényt. Ennek alapján az apát visszakövetelte. Az összerakosgatott pénzre pedig van egy megtámadhatatlan régi törvény. A jobbágy szerzeménye az uráj. A testben és lélekben megtört fiatalembert kieresztették a börtönből, és némán magábaroskodtam, szomorúan dolgozni kezdett a birtokon. Aztán egy éjszaka holtan találták a szalmazsákján. Én meg, mondta Skarlátvill, és bal könyökére támaszkodva felemelte öklét. Én arathatnám a Lord búzáját, és minden sarlós intáskor arra a napra gondolnék, amikor majd Guy of Gisborne sötét szívébe dövöm késemet, mert engem az elszegényedett szabad embert jobb ágyját tett. Igazat beszélt. Skarlátvil szabad ember volt, de a termése elpusztult, s a Lord tisztartója olyan munkára szólíthatta rá, amit iratlan törvény szerint szabad ember sohasem végzett. Földje lassanként elparlagosodott Skarlátvil elvesztette fölött vajogát, és közönséges jobbágyi sorba csúszott le. – Jó, uram! – mondta Mács a Molnár fia. – Úgy látom, mind nyomorútak vagyunk, sokat szenvedtük a hatalmasok miatt. Most, hogy számkivetettek vagyunk, jó lenne, ha megtanítanál arra, hogy kit üssünk, kit kötözzünk, és kiteresszünk útjára. – Megismertessük-e, vagy sem a tisztartóval és a lorddal, hogy milyen nyomorral küzd a szegény ember, mi fáj neki? Gondoltam már arra, hogy beszélek erről ti nektek, mondta Robin. Először is nem akarom, hogy asszonyt, lányt bántsatok, vagy olyan csoportot verjetek fel, akikben asszony is van. Szűzmáriára gondolok. Mindig hozzá fogok imádkozni könyörületéért és oltalmáért, ezért kívánom, hogy ti is óvjátok az asszonyokat. Nem szabad ártani a becsületes parasztembernek sem, aki békén szánt vet, sem a szabad parasztnak akárhol is találkoznátok össze vele. Lovagokkal és fegyverhordozóikkal, ha nem gőgösek, hanem jóravaló emberek, ugyancsak legyetek emberségesek. De megmondom, és el ne felejtsétek, hogy az apáttal, meg a püspökkel, a priorokkal és kanonokkal tehettek bármit. Ha elszeditek a pénzüket és drága kelméiket, akkor visszaveszitek azt, amit kizsaroltak és elraboltak a szegényektől. Szedjétek hát el drágaságaikat, furkós neki mélye a hátukat. Fennen hirdetik Jézus tanítását, ám pohos bendőjük és kőszívük szünös-szüntelen megtagadja Jézust. – Úgy van! – kiáltották a kiközösítettek, akiket Robin hangjának és tekintetének heve feltüzelt. – Megvesszük valamennyi őkön a vámot, ha az erdei úton találkozunk velük? – Emberek! – folytatta Robin. – kivetettek vagyunk, ugyan, törvényen kívüliek, ám a fenn való hatalmában. Szeretnék veletek Szeretnék veletek misére menni. Kempszelba megyünk, meggyónunk, és a pap felolvassa a szent leckét nekünk. Nem sokkal később már vezérük mögött libasorban mentek a kiközösítettek az erdő lombárnyékolta ösvényei. Óriási fákat kerültek meg, páfrányos tisztásokon vágtak át, vörhenyes szarvas és szelid ősszökkelt előlük rémültek. Ereken és csermelyeken lépdeltek keresztül, maga szírteken vagy erdős szakadékokon mentek át. És noha tekervényes és jó részben ismeretlen is volt az út, mindnyájan megbíztak Robin kalauzolásában. Amikor egy kis erdei tisztáson mentek át, Mács egyszer csak megállt. néz", mondta Robinnak, és a másik oldalra mutatott. Ott egy kobold, egy manó. Láttam a két szememmel. Nem nagyobb egy kisfiúnál. A mögé a páfrány mögé bújt. Ez a nyíl majd megtalálja, ha még ott van. Felemelte íját, nyiladt tett rá, felajzotta de Robin lerámtotta a karját, és a nyíl néhány lépéssel távolabb a földbe fúródott. – Hát, a manók az én barátaim! – mondta nevetve Robin. – Majd ti is összebarátkoztok velük, ha kiérdemlétek. <gül> Ide figyelj, és a többiek! El ne feledjétek, ne lőjetek az erdőben senkire, akiben nincs támadó szándék. Csak ha eleségkel, akkor lőhettek. – Ezzel megszerzitek minden jó szellem, és az itt és az égben lakozó hatalom jó indulatát. Az emberek azon tanakodtak, hogy Robin mit is akart ezzel mondani, és az út hátra lévő részében nagyon figyelték, hogy Macs manója mutatkozik-e. De míg a tekintetét sem kapták el, úgyhogy elkezdték piszkálni Macsot, hogy igen sok pecsenyét ehetett, és látomásai vannak. Ám Macs rendíthetetlenül hangoztatta, hogy igazán látott egy sötét képű fekete hajú emberkét, akkorát, mint egy gyermek. Napsugár vetődött rá, mint ment, és én láttam szőrös karját a napfényben. Mókus lehetett, mondta az egyik. Márcs emberi karnak nézte a farkát. <gül> vagy Mácsot elbűvölték, vélte a másik. Mondtam nektek, hogy a múlt éjszaka varázskörben aludt. <gül> Maga pak volt, vagy pák öccse, én mondom, mondta nevetve mács, Már önmaga is kételkedett abban, amit látott. Maga is tréfára vette a dolgot, és erre a többiek nem folytatták a csipkelődését. Óriási szilfák is tölgyek koszorúszt a tisztáson volt az erdei falu. Egyenként léptek be az emberek, hogy meggyógyjanak az öreg és egyszerű plébánosnak. Aztán Robin kérésére misét hallgathattak. Robin mielőtt letérdelt volna, szétnézett a kis fa templomban. Egy szép arcú és fiatal férfi térdelt a háta mögött könnyű páncélingében. A cés is a kezében, oldalán kart. Magas és karcsú volt, de azért jó kötésű. Nyilván jó családból való fiatal fegyverhordozó. Robin jól megnézte, és megtetszett neki nyílt tekintete. Átváltoztatáskor egy keszeg és sötétképű emberkel épett a templomba. Tekintetét gyorsan körbejáratta a félhomályban, hogy aztán szinte ösztönösen Robinon pihentesse meg, aki emberei élén a pap előtt térdepelt. Az emberke gyors, de puha és könnyed macska léptekkel végigorsodt a templomhajón, és a térdeplő kiközösítettek mellé át. Amikor tekintetük a melléjük furakodó emberre tévedt, némelyek csodálkozva, mások szinte rémülten néztek a rejtélyes törpe jelenségre. Akkor Robin melléje lépett és megérintette a könyökét. Ez feléje fordította a fejét, és az emberke valamit sebesen a fülébe súgott. A négy embertelen lova közül kettő a nyomodban van gazdám, ezt mondta. A templom ajtótól egy nyíllövés nyire állnak. Egy szolgáember kémkedett utána a napokban. A lovagokkal együtt húsz felfegyvezett ember vár kint. Menj, örködj az ajtónál, súgta Robin. A leggonosabb embernek is meg kell várnia a mise végét. Az emberke megfordult, csöndben visszafelé osolt. Az üldözöttek egymást lögdösték oldalba, míg végigment a templomon, és megpámulták. Mács, a Molnár fia győzedelmesen mosolygott. A mise tovább folyt. Aki közösítettek, rendesen felelgettek a pap szavára, de az utolsó szó után, amikor épp felemelkedtek, nyilván repült be darázsrongással az egyik keskeny ablakon, átsüvített a templomon, és pengve a szemközti falhoz csapódott. – Szent Miklós, segíts! – mondta ilyetten a pap, és a templom hátsó ajtajánál kihátrált. – Emberek! – mondta Robin. Most megmutathatjátok, hogy megtanultatok a íjjel bánni. Álljatok az ablaknyílásokhoz. hold lovagjai a nyomukban vannak. Nagyon szeretnének megkaparintani és kincó kamrájukba halára gyötörni bennünket. A szám kivetettek arca elkomorult. Brennizdél és Pík vidékén széltében hosszában mindenféle történeteket beszéltek a koldusok, szemfényvesztők és búcsusok, a vrenchbee lakó gazlordok kegyetlenkedéséről, vadságáról. Bosszúért kiáltott már régóta azoknak a jobbágyoknak és szegény embereknek kiontott vére, akiket a gonosz lovagok megkárosítottak, megnyomorítottak vagy lemészároltak. A kiközösítettek az ablaknyíláshoz rohantak. Robin és Scarletville bezárták a nagy töltfakaput és kilestek a vastag töltfagerendák réseink. Inkább erősség, mint Isten hajléka volt azokban a nehéz időkben a templom és Robin tudta, hogy fából készült kicsiny menedékük néhány óráig helytállhat bármilyen ellenséggel szemben. Csak a tűzzel nem. A fiatal fegyverhordozó Robinhoz lépett. – Kik azok a jó emberek? – kérdezte. – Akik gonosz számdékkal vannak. – Hatalmas lordok – felelte Robin – de rablók, gyilkosok. – Nigel, Grim, hemo de mortem. – Micsoda? – vágott szavába hevesen a lovak. A tikili sátán legnagyobb fiának? Eisenbar de nak bandája? Azaz, mondta Robin. Akkor jó erdőlakó, szólt hívvel az ifjú. Engedd, hogy segítse. De rég becsületes emberek gyilkosai, gyengenők meggyalázói közül Eisenbar de Bellamy a legaljasabb lova. Az én leggyűlöltebb ellenségem, és sokat adnék, ha megölhetném. Segíthetsz, mondta Robin, ha olyan nagy benned a gyűlölet. Ki vagy? Ellen de tremmáj. Apámnak, ször Herbrand de Tremmájnak fegyverhordozója vagyok, felelt az ifjú. De jobban szeretem, ha úgy hívnak, ahogy a barátaim szoktak. Völgy elem. Rubin eközben a repedésen keresztül kitekintve azt látta, hogy a fegyveres emberek csoportba állnak fel az erdőszélen. Elől lovon két lovag. A templom ajtaját akarták megostromolni és betörni. Azt hiszem, ifjú uram, hogy nem lesz szükség a kardodra. Remélem, hogy embereimmel sikerül feltartóztatni ezeket a gazfickókat. Nem érnek a közelünkbe, és kardjukat így nem használhatják. Különben, be kell vallanom, embereim egy kis ígyat vívnak. Légy nyugodt, én tudok a nyíllal is bánni, mondta elem. Apám udvarházam mellett az erdőbe sokszor találtam célba. Jó, felelte Robin, és tekintetén látszott, hogy most még többre becsüli az ifjú fegyverhordozót. Hé, hey, kit! Ide ennek az úrnak, völdbéli ellennek, egy tartalék íjat és egy puszdra nyilvesszőt. Parancsák nyomban teljesítették, és Robin így folytatta. Álljatok a nyílások mellé a zsiványokkal szemben, az erdőnek arra a felére. Az ajtót akarják bedönteni, mert azt hiszik, hogy aféle nyomorult kódorgó jobbágyok vagyunk, és azt sem tudjuk, mi fánterem a fegyver, és úgy végezhetnek velünk, mint a kutya az elfogott mezei pocokkal. Mutassátok meg, hogy tudtok bánni a tiszafaijjal. Szélozzatok mindenre, ami erre felé tart, senkit se engedjetek az ajtó közelébe. Az ordasok gyorsan a nyílások elé állottak azon az oldalon, ahol a fákárnyékában a fegyveresek valamivel, nem lehetett látni, mivel foglalatoskodtak. Végül látták, hogy valami súlyosat emelnek fel a földről, és akkor már rájöttek, hogy mire készülődnek. Egy fiatal tölgyet kidöntöttek, legaljaztak faltörőkosnak, ajtóbedöntőnek. Nem sokára megindultak, a húszból vagy tizenketten két oldalról fogták a fatörzset. Benn a templomban minden nyilásnál két ember állott, az alacsonyabbik elől, a magasabbik mögötte. Kifelé lesett mindegyik, és olyan izgatottan fogta a felajzott íjat, mint a pórázon tartott kutya hakoncot pillant meg maga előtt. Mács, Sedlock, Dixon és a jobboldali tizenkét ember. Célhozzon mindegyik őtök egyet cipekedő katonára, hallották Robin halk és szigorú hangját. El ne hibázátok! Ügyeljetek! Ti nyolcan a többiekre! Ó, oh, ég! kiáltott fellátván, hogy milyen nyugodtan jönnek a lovagok embereje a nyílt mezőn. Azt hiszik ezek, hogy szökött jobbágyokra vadászni, nyúlvadászat csupán. Amíg nem szólok, ne lőjetek. Ma megbocsátjátok majd nekem, hogy az utóbbi hetekben annyira megizzasztottalak benneteket, amikor egész nap célba lőttetek. Jó, uram! kiáltott fertülelmetlenség tőremegő hangon az egyik a fenébe a várakozással. Ha most nem lövök, magától repül ki a Ne lőj, amíg nem szólok, mondta keményen Robin. Csak negyven lépésre tudtok célozni, de akkor aztán egyetlen akasztófára való sem maradjon lábon. Ügyeljetek, emberek! Szőnjen nehéz pillanat következett. Megfeszített idegekkel várta valamennyi a parancsót. Sietve jöttek a katonák, már-már szinte az ajtónál voltak, amikor Robin felkiáltott. Lőjetek! Huszonegy nyilvesző repült kizúgva a fanyílásokon és hasított át a 60 lábnyi távolságot. Az eredményt varázslatosnak találták az emberek, amikor visszafojtott lélegzettel kitekintettek. A fatőzsel rohanó emberek közül nyolc nyomban megtorpan, megingott és összerögyött. A többiek közül három a földre roskadt, de egy felállt és megfutamodott. A másik kettő is megfordult, és az erdő felé rohantába rángatta ki a karjába fúródott nyilat. Az egyik lovagnak a lova a földre suppant, zörgött a páncélja, és levetette lovasát. Ez feltápászkodott, és ott állt egy-két szempillantásig a templomra meredve, vagy az esésen csodálkozottel, csodálkozott el, vagy a váratlan nyilzáporon. A másik, a sértetlen lovag valamit kiáltott, septiben megfordított a lovát, és gyorsan menedéket keresett az erdőben, ahová aki csak mozogni bírt, bemenekült. A gyalogos lóvak csak akkor tértészhez, és olyan sebesen kezdett az erdő felé futni, ahogy páncélja engedte. Tíz mozdulatlan test maradt a templom előtt a letaposott füvön, meg egy ló. A nyíl éppen szügyön találta. – Na, emberek! – mondta Robin. – Most iziben utánuk az erdőbe! Az ajtó már is kitárult, és a csapat az erdő felé iramodott a sűrűjében eltűnt támadók után. Nyomokat jól láthatták, és utánuk vetették magukat. Ellen velük tartott, és Robin megköszönte segítségét. – Ha egyszer, – kezdte Robin, – nehéz helyzetben leszel, és néhány jó hiászra lesz szükséged, ne felejts el üzenni Robert of luxley vagy Robin of Brannisdale-nek, mert mind a két néven ismernek. – Köszönöm, Robin of Branisdale, mondta Ellen. – Megeshetik, hogy hamarosan segítséget kérek tőled. – Ilyen fiatal és bátor fegyverhordozó, – nevetett Robin. És már is ellenségeid vannak? Igen, mondta elem, és szép arca elsötétük. De kevés reményem van arra, hogy kifogjak ellenségemem, mivel hatalmas zsarnok. Beszélj nekem, mondta Robin, mert barátod leszek, és minden erőmmel segítelek. Köszönöm, jó Robin, szólt elem. Elmondom hát. Egy szép és szerid lányt szeretek. Az apjának Sherwood erdeje mellett van a földje. Elis de buforest hívják. Apja a nagy akasztófa virág és zsarnok Eisenbar de Belami-tól bérli birtokát, aki azt mondta, hogy az öreg és gazdag, de Aizenbárdhoz hasonlóan gonosz lovaggal akarja összeházasítani a szép Eliszt. De Búforest lovag inkább nekem adná a lányát, mert Elis engem választott, és én szeretem. Belami Lord azonban megfenyegette, hogy ha parancsát nem teljesíti, házát, földjét felégeti. Most nem tudom, mit tegyek, hogy szerelmemet megtarthassam. Éppen olyan bátor, amilyen gyöngét, és bármilyen megpróbáltatást elviselne értem, de szereti apját is, aki már túl van a küzdelmek korán, és békességre vágyik. Tehát a gyermeki engedelmesség küzd benne szerelmével. A házasságnapját kitűzték. ami megfogadta, hogyha Alice egy éven belül férjhez nem megy az általa kijelölt lovakhoz, Buforest saját udvarháza parazsán sütheti meg a libáját, felelte ellen. – Van még időnk? – mondta Robin. – Addig ki tudja, mi minden történhetik. – Vitéz vagy, azt tudom. Légy türelmes is. Nem sokára elmegyek délre, a verőfényes servúdba. Ott majd alaposabban tájékozódom ügyedről, és ha majd találkozunk, még beszélünk a dologról. De nézd csak, ki lehet az alovag és szolga. Amot csukdolóznak. Robin és Ellen elszakadt a szám csoportjától, és éppen egy tisztásra léptek volna ki, amikor szemközt egy páncélos embert pillantottak meg. Ott állt és egy alacsony homlokú, sötét külsejű alakkal beszélt, akin egyéb nem volt, csak a jobbágyok durva gúnyája. A lovag megfordult, megpillantotta robintéstársát. Ők meg tüstint felismerték benne a lóról levetett lovagot. A szolga rájuk mutatott, és valamit mondott a lovagnak. – Á, emberek, mondta az, és feléjük indult. – Szököt jobbágyok bandája vagytok, ha jól nézem! – Meg lehet, hogy szökött jobb ágyok vagyunk, – mondta Robin, és közben felajzotta íját. De, lovagúr, amire nem számítottál, téged és embereidet megszalasztottunk. – A szent tűzre – szólt farkas nevetéssel a lovag – pimaszul szólsz, uratlan rabló. – De ki áll még előttünk? – mondta, és ellenre nézett. – Egy szemtelen fegyverhordozó? Aki első akart lenni a csatában? Ha, <háha> jól nézem! Ellen de Trenmáj már is maga elirántott a pajzsát, egy szíjon a hátán kirántotta a kardját, és elszántan a másik felé tartott. – Jól ismerlek, rablóájvó! – szólalt meg csengő hangon. – Család lovag vagy, magányos emberek kifosztója, nők megszeplősítője, kalmárok portékájának elrablója. – Ha a fenvaló megsegít, kezemtől halsz meg ma. – Aljas, Pimas! – kiáltotta veszeddűvel a másik, és vadul ellenek ugrott. A cílpengék csendültek össze a csendesztistáson hol pajzsot, hol kardot ért az ütés. Kemény és dühött volt a küzdelem. Úgy csaptak össze, mint halálos küzdelmükben a vatkanok vagy a szarvasbikák. Ellenfürgébb volt, a másik nehézkesebb, mert szerette a henyélést és az szomot. Idősebb volt ugyanis fortéjósabb kardforgató, a fiatalabb mégis felülmúlt a serénységével, éles szemével és kemény karcsapásaival. Ellenfelének leggyilkosabb ütéseit is kivédte, és azon volt, hogy színlel támadásokkal és meghátrálásokkal kifáressze. De mégis megsebesült. Könnyű páncél volt csak a testén, a fején meg orvédős acélsisak, ám ellenfelén súlyos páncéling és rostélyos nyakvédős sisak. Végül szír álvó kezéből mégis kihullott a pajzs, pedig görcsösen igyekezett maga előtt tartani. Karcsapásai mind erőtlenebbek lettek, és hallani lehetett kapkodó lélegzését. Ellenekkor neki szökött, és felfelé rántva kardját a lovak gégéjébe döfött. Ebben a pillanatban Robin, aki eddig feszülten figyelte ellen és a lovak párviadalát, és forma hangot hallatott szemből, majd lépézzaját hallottak háta mögött. Gyorsan félreugrott, egy zúgott el mellette. Megfordult, és a lovak szolgáját pillantotta meg. Majdnem elvágódott a késhajítás lendületétől, de gyorsan felpattant, és a fák közé rohant. Utása közben egy kis fekete ugrott ki a páfrányok közül. Kis, oboltszerű jelenség. Rázuhant a szolgára, és lefogta. Egy ideig úgy tűnt életre halára küzdenek, de azután a szolga nagy teste, mint egy fatünk úgy vágódott el. A manó felemelkedett, megrázkódott, és páfrány levélkébe törölte tűre élét. – Köszönet, Dambiho, a kígyószi szegésér is! Mesteri szúrásodért is, mondta Robin. Csupa szem kellett volna, hogy legyek. De ki ez az ember, Hob? Gről, Evil Hold belly szolga, mondta Hobb. Az erdőn téblából Stanley sziklája táján, ahol te az utóbbi három napban. Először azt hittem, hogy szabadságát kereső jobbágy. De kém volt. Donby Hob Hobb, Kettnek, a manónak testvére volt ugyan, de alkatra és megjelenésre egészen más. Nem volt nagyobb bátyánál, viszont sokkal finomabb jelenség. Karcsúbb, fakó barcú, ragyogó fekete szemű, nyugtalanító tekintetű. Göndőrhaja sötét színű, és rövid szakát hordott. Karja hosszú és finom, szinte lánykeze, erős és izmos. Sineggel átkötözött bőrgunya volt rajta is, és bokáig érő őszbőrnadrág. A lábán meg jó tartósan. Robin ellenhez ment. Halott ellensége mellett a földön találta. Gyenge volt, válsebben miatt igen erőtlen. Vékony lengvászon ingéből Robin letépett egy darabkát, azzal bekötözte, aztán megkérdezte, hogy mi a szándéka. – Azt hiszem, hazamegyek délbe, mondta ellen. – Egy ideig Lucky pierce nél a tejtestvéremnél laktak Forest hall -ban. De mivel hamarosan ki fog törni a zenebona, mert megöltem ezt a gazlovagot, nem szeretném, ha hibámért bármi bántódás írni a testvéremet. Hallottam Piersről mondta Robin, mert szeretett erdőrengetege közelében élők, mindegyik tudott valami. És úgy hiszem nem szeretné, ha most, amikor segítségre van szükséged elkerülnéd. Ezt tudom, válaszolt Ellen, de nem szeretném, ha belami és bandája rágyújtaná egy éjjel a házat, hogy rajtam bosszút álljon, és ő benne égne az ágyában. Hazamegyek, ha innen egy mérföldnyire sikerül eljutnom egy vadőrtanyához. Ott hagytam a lovamat mitketten megindultak a vadőr tanyája felé. Amíg az eddig elbeszéltek, történtek, vagy másfél mérföldnyi távolságban egy ember ment az erdő egyik ösvényén. Magas tagba szakadt férfi volt, bika erejűnek látszott, paraszti gúnyája durva házi szőttesből készült. Időnként jókedvűen végigforgatta ujjai közt jó botját, aztán fütyűrészett, vagy hangosan tanulászott. John, John, mondta egyszer csak saját magának. De ostoba vagy! Hallgatnod kellene, mint a csukának, és bokortól bokorig lopakodnod, mint az erdei zsivány. És te úgy énekelsz, mint egy szabad ember. Ostobája! Pedig csak szökött jobbágy vagy, akit a szabad erdő friss levegője úgy megittasított, mint a bor. Hiszen csak húsz rövidkem érföld választ el téged az öleg Rohard mondnak és gazdatisztjének kalodáitól és szégyenfáitól. És te mégis úgy danolászol, úgy fütyürészel, mintha a szomszédos bokor mögött nem tartózhatna föl vadőr, nem foghatna el, és nem vihetne a lord elé. Csillapodj ostoba, és igyekezz! De, Szentisten, milyen incsiklandó illat! Megállt, felemelte a fejét, beleszimatolt az erdőnapsütötte televegőjébe, és mulatságosan vetette erre-arra barna szemét. Bizonyosan valamelyik pohos apát konyhájára bukkantam. Micsoda pazarlás ilyen rebek illatot csak úgy a levegőbe eregetni. Szent bűz, teljes vagyok. <gül> ha tudjam meg, honnan jön ez a mennyei illat. Tán csak megesik a szíve a szegény utas emberen. jut nekem is egy kevés asokból. John így szólva széthajtogatta a bokrokat maga előtt, és a szag irányába igyekezett. Nem sokáig kellett mennie. Egy tisztásra élt, közepén egy fa állott, s egy ló volt hozzá kötve. Nem messze tőle fakunyhó, gyeptetejű, a gyep között sárga viola, csillaghúr és kakukfű. A ház előtt parázsló tűz, e fölött nyársak, s a nyársakon húsdarabok. A hús serceget, sisterget és finom illata újból felkeltette John éhségét, s eszébe jutatta, hogy útra való nélkül indult el. John a nyársakat nézte, a pecsenye leve folyt végig rajtuk. John szájában összefutott a nyál. Először azt hitte, hogy a sülő húsa senki sem ügyel, és úgy vélte, éhes ember nem védkezik, ha egy-két darabot elvesz. De éppen mikor erre gondolt, a kalibából egy ember lépett ki. Lehajolt a tűzhöz, és két nyársat megigazított, hogy a hús jobban süljön. John elkomorodott. Az erdő egyik királyi vadőre volt az az ember. Zöld újasa, barna nadrágja, és ezüst vadász a kalapján. Ez még mind semmi, mogorva és savanyú képű volt. Az ilyen inkább elnézi, hogy éhen hal valaki, mintsem, hogy egy falás ételt adjon neki. Fekete hugónak hívták, ő volt az, aki oly barátságtalanul szólt Robinhoz és Carlátvillehez, amikor találkoztak az erdőben. John habozott egy pillanatig, aztán csendesen, vigyázva, hogy zajt ne üssön, visszafordult. A tisztástól meglehetős távolságra megállott. Aztán félretéve minden óvatosságot, jó kemény lépésekkel visszament, és berontott a tisztásra. Aztán megállt, mintha a látvány lepte volna meg. Bótyát a bokrok között hagyta. A tűz másik feléről rátekintett a mogorva vadőr. Mi az? – mondta. – Ennek rontasz ide ilyen nagy garral, tök fej? – Ki vagy, hogy mint egy disznó úgy törtet át a bokrokon? – Nem félsz a törvénytől, amely lesújt arra, aki a király szarvasait zavarja? Bocsánat, a mondta John egy hajtincsét húzigálva, megjátszva az ostobát. Nem tudom, hogy hova is tartottam, amikor megéreztem a jó pecsenye illatot. Arra gondoltam, hogy szent szerzetes egy ülekezete lesz, vagy valamelyik lord kíséretes üti ebédjét. És talán akad egy falatocska a szegény utasember számára is, aki hajnalóta semmit sem evett. Eredj innen, bugris, mondta az őr. Képe még inkább elsavanyodott, amikor John egy darab húst kért. Nem vagyok én sem barát, sem lord. Láthatod? Magamnak sütöm a húst. Menj amik farba nem billentelek. Nem tudottán, hogy a főös fényről nem szabad letérni? Na, hallod? Mozgás! Fekete hugó dühösen beszélt, ádázó tekintett a zavartan áldogáló emberre, és meg is indult feléje, mintha fenyegetését mindjárt be is akarná váltani. John a haját húzogatva gyorsan elkotródott, mintha nagyon megijedt volna. Hugó egy ideig hallgatta a bokrok között az országút felé tartó paraszt, nehézkes lépteit, aztán bement a kalibába, ládájából kivett egy nagy darab kenyeret, és levágott belőle egy jó szeletet. A tűzhöz lépett, felvette egy nyásat, letisztogatta a késével, és a húst rátette a szeletre. Ezt tette a másodikkal is, aztán lehajolt a Ekkor Ekkora közeli bokorból egy bot vágódott ki, mint a nyíl, és egyenest kupán vágta a vadőrt. Ez eszméletét veszítette, és szinte a tűzbe hengeredett. A nyás meg a hús a levegőbe repült. John kilépett a bokorból, felkapta a lehullott nyársat és így szólt. – Nem szeretem, ha a földre esik az étel, bogorva vadőr. A kenyérre rakta a hús szeletet a többi mellé, aztán odalépett a földön heverő vadőrhöz. Megfordította, és megnézte a botnyomát. – Jó találat! – mondta kuncogva John. – Jó célba találat! Egy újjal lennebb talán megőte volna, egy újjal fentebb talán szétverte volna azt az oktalam kobakját. Most éppen idejében fog magához térni, és nézheti majd, amint elköltöm a vacsorámat. Olyan könnyedén emelte föl a vadőrt, mint egy gyermeket. A kaiba egyik oszlopához támasztotta, és egy odabentalált kötéllel jól az oszlophoz kötözte. Aztán kezeügyébe vette a botját, leült a tűz mellé, és falni kezdte a jó, zamatos őszpecsenyét. Fekete Hugo pár pillanat múlva nagyot sóhajtott, felnyitotta a szemét, felemelte a fejét, és kábán maga elé bámult. A hatalmasakat harapó és nyelő John láttára egészen magához tért. – Te kergő gazember! – mondta és elvörösödött dühébe. Igyekezett a két kezét kiszabadítani, de nem sikerült. – Majd megmutatom én neked, te kövér haramja! Majd megfizeszte ezért, megkeserülött, hogy leütöttél azzal a koszos bottal!" Levágom a füledet, kiverem belőled a lelkette alattomos zsivány, te zsebmetsző! Ne hencek, fekete képű vénkos, mondta nevetve John. Inkább arra gondol, milyen kedves ember lettél volna, ha megosztod velem a pecsenyédet. Így azonban, öreg és mogorva erdeiebb, mindent elvesztettél, mert az egészet magadnak akartad megtartani. Jó pecsenyét sütöttél, jó szakács vagy, vagy talán jobb szakács, mint amilyen vadő. Ez itt az utolsó falás. Nézd! Azzal John az utolsó falat kenyeret és a maradék húst egybefogta, kitátotta hatalmas száját, bekapta a falatot és jó ízüt nevetett a másik komor képébe. Köszönöm a nekem készített vacsorát! Folytatta. Adósodnak érzem magam, noha olyan gyilkos szemmel nézel rám. Biztosan megküzdenél velem. Én is szeretem ezt az erőpróbát. Kezdjük meg furkosbottal. Mit szólsz hozzá? Igen, mondta fekete hugó, és a szemeszikrákat szólt. Úgy megverlek, gazdátlan kutya, hogy porhüvelyedben egy épp csont sem marad. Ah, Szent Péterre, mondta John nevetve, olyan ügyesen tud soppogtatni? Hát hadd lássuk, gyerünk, küzdjünk meg. Felállt, és a vadőrhöz indult. Feloldozta volna, de hangokat hallott az erdőből. Megállt, és figyelni kezdett. Fekete hugó pedig győzedelmesen nézte. Kétségtelen, hogyha törvénytisztelő emberek a közeledő utasok, akkor egy-kettőre kiszabadítják, és leszámolhat a tolvajjal. Mind közelebbről hallatszottak a hangok, és léptek, és valamivel arrébb a bokrok közül kilépett Ellen és Robin. Előbb a takba szakadt jobb ágyra, majd a megkötözött vadőrre pillantottak. John lehajolt, felemelte a bottyát. – Gonosz képed után ítélve kételkedem becsületességedbe. – Ne félj, nem felejtelek el, hamarosan megküzdünk egymással. – Még egyszer, köszönöm a vacsorát. Aztán eltűnt a bokrok közt. Nesztelenül oda lett. Robin és völgybeli elem közelebb lépett, és fekete hugó keserves képe láttán nem állották meg nevetés nélkül. <gül> – Miféle dolog ez? – kérdezte Robin. A király vadőrét oszlophoz kötötte egy kóbó csavargó, <gül> és még a vacsoráját is elvette. Az erdőpásztor sötét tekintette, megerősítette azt, amit a nagy darab ember búcsú szavaiból kiértettek. Robin és Ellen jó nevetett a pórulját vadőrön, az meg a köteleit rángatta. – Ne neveste te ordas! – kiáltotta Robinra. Ám Robin úgy nevetett, hogy zenged belé a tisztás. – Ordosd fel! – üvöltötte vadul fekete hugó. – Majd megmutatom én neked, te nyomorult gazember, és te, te kergős uhanc, mit jelent a király vadőrét kinevetni? Robin csak nevette az erdőpásztor tehetetlen dühét, dühtő szederjes arcát. – Nagyos tobaság, barátom, szólalt meg ellen nyájasan, hogy akkor fenyegeted ezt a vitézembert, amikor meg vagy kötve. Helyesebb lenne, ha akkor hagynád a fenyegetőzést, amikor szabadon mozoghatsz. Túlságosan pimasz vagy, barátom. – Tudod, hogy ki ez a bandita? – kiáltott fölhúgó. – Szökött jobbágyok banda vezére, akikre büntetteikért, lordjuk házának felgyújtásáért és embereinek megöléséért akasztófa favár, vagy bármelyik rendes ember kényére, kedvére lenyiszhanthatja ordas fejüket. – Akármit is beszélsz, barátom – mondta fagyosan ellen. Meg kell mondanom, hogy vitéz és hívő keresztény ő az embereivel együtt, és én nem ítélem el őket a zsarnok lordjukról megszöktek. Azzal ellen megvető tekintetet vetett a vadőrre, majd lovához ment. Robin nem nevetett tovább. Szívvel, lélekkel annak a hosszú embernek a pártján állok, fordult a vadőrhöz. Akit éged megkötözött és megette a vacsorádat. Tudd meg, aki a magad félékkel együtt a szegény nép nyakán élősködsz, sanyargatod és zaklatod a szegényeket, most tapasztalhatod, hogy mit teszel te azokkal, akik nem vághatnak vissza. Időt adok neked arra, hogy bűneidre és bűneid büntetésére gondolj. Itt maradsz megkötözve, még éjszaka bagólyhuhogást nem hallasz. Robin és völgybeli Ellen ezután elhagyták a tisztást. A vadőr pedig ott maradt, hogy kipufoghassa a dühét. sugarait fedetlen fejére szórta a nap, és minél inkább rángatta kötelékeit, annál jobban rátelepettek a legyek és csípték. Elkezdett segítség után kiabálni, mert abban reménykedett, hogy valamelyik társa a közelben jár, vagy a nagy útról meghallja az utas ember és kiszabadítja. De senki sem jött, és belefáradta kiáltozásba. A nap égette, nyelveg égéje kiszáradt, és már alig érezte szétfeszített és megkötözött karját. Körös körül az erdőn Néma csend. Olykor drága villant végig a tisztáson, szitakötő röpködött villódzott égő tűzként a bokrok előtt. Madarak szálltak le, és a tűz hamujában, sőt még az ő lába előtt is ugráltak. Valamit szedegettek. Egy fammellől mellől mennyit tűnt elő valamilyen oduból, és mert a nagy csend felbátorította, egyik fedezékétől a másikig futott, végig a tisztáson, majd eltűnt az erdő másik felében. Vége felé járt már a délután. A tisztás nyugati oldalán a fák mögé hanyatlott a nap. A lombok árnya megnőtt, míg csak a szürkület úrán nem lett mindenütt. Ekkor, mintha megélet volna az erdő. A fák nyírkos öléből madarak szólongatták egymást. A szél megmegzizektette a leveleket, és mintha különös izgatottság lett volna úrrá az erdő. Az égkékje is szürkévé változott, a sötétség még mélyebbé lett a fák alatt, és úgy tűnt, különös árnyak mozognak a sötétségben. Nagy madár repült oda zajtalanul, csak a szán hallatszott, amint a tisztás felett lebegett. Aztán alászállt, rövidet rikkantott úgy, mint akit elhagy az élet. Majd természet hangot lehetett hallani. Tuí, Tuu! A vadőr megborzongott, mint egy ördög Hűvösödni kezdett, mozgatni próbált a karjait, és nagy csodálkozására a kötelei lehullottak. Ott állt szabadon. A kaiba mögé és a kaiba belsejébe is nézett, de senkit sem látott. Aztán merett újával felemelte a kötelet. Éles kés vágta el. Rémültet tekintett körös körül és keresztet vetett. Robin, aki közösített, mondta, hogy szabad lesz, ha húhogás hallatszik. De kilopakodhatott úgy mögéje és vághatta el kötelét, hogy észre sem vette. Fekete hugó fejét csóválta és csodálkozott. Hitt a manókban, akár csak saját maga létezésében, de eddig nem is gondolta volna, hogy a manóknak késük is lehet. Újból fejét csóválta. Dörzsölgetni kezdte kezét, lábát, és amikor megindult bennük a vérkeringés, bizony üvöltözött fájdalmában. Elhatározta, hogy bosszutál teheti, azon a hat láb magas emberen, aki ellopta a vacsoráját és megkötözte. A szám kivetett Robinon pedig keresni fog négy márkát. Levágja a fejét és elviszi London főbírájának. Közben Robin és Völgybeli elem folytatták útjukat, és sok mindenről beszélgettek. Megtudták, hogy mindketten szeretik az erdőt, és nincs nagyobb gyönyörűségük, mint íjjal a király vadászni, vagy kutyafalkával felveretni vackáról a vaddisznót. Robin megmutatta ellennek, melyik a legrövidebb út Verisdél-beli otthonába. Búcsúzáskor kezet fogtak, és megfogadták, hogy hamarosan találkoznak. Robin ezután a Stanley-beli tartózkodó helyére tért vissza. Tudta, hogy ott várnak rá az emberei a fegyveresek üldözése után, ott költik el az estebédet. Már majdnem útja végére ért, amikor megállt egy folyónál. Ez amellett a tisztás mellett folyt, ahol emberei nagy köré gyűltek, és vacsurájukat sütötték. Széles és sebes volt ott a folyó, csak egy keskeny törgypadlón kellett átmenni rajta. Olyan keskeny volt a palló, hogy csak egy ember félt el rajta egyszerre, és korlátja sem volt. Robin fellépett a két lépcsőfokra, két-három lépést tehetett, amikor a palló másik végénél egy tagba szakadt fickó jelent meg. Felugrott a pallóra, és megindult rajta. Termetéről Robin tüstér rá ismert. <gül> Ő volt az, aki a kaiba oszlopához kötötte a vadőrt, és ellopta a vacsoráját. Rá akart köszönni az óriásra, mivel szeretett volna megismerkedni vele. Ám az olyan bőszen tartott feléje, mintha azt akarná mondani. Félre az utamból emberizink, mert letepodlak... Robin 12 vagy 14 hüvelykkel lehetett alacsonyabb, de magas és jókütési férfi számba ment, úgyhogy nagyon bosszantotta a másiknak az a pár hüvelyknyi töblete és hegyke viselkedése. Amikor mintegy tíz lépésnél lehettek egymástól, megálltak és fenyegetően farkas szemet néztek. Miféle viselkedés ez, Pajtás? szólt Robin főényesen. Nem láttad, hogy én már a pallón vagyok, amikor te rátetted otromba gancsos lábadat? Gancsús vagy te, majom! – vágott vissza a másik. – Egy magad vakacs, mindig előre kell, hogy eresze a nagy, erős embert. – Idegen vagy felé te kelekódja felföldi! – mondta Robin. – Elárul az az acsarkodó nyelved. Mindjárt meglátod, hogy Brandizdélt soha el nem felejtett, ha át nem engedsz. Azzal Robin már is nyilvesszőt szedett elő ővéből, és az íjra helyezte. Erős és hosszú íja volt, kevesen tudták felajzani. A hórihorgas meg félig dühösen, félig vidáman, csillogó szemmel tekintett rá. – Ha megfeszíted az íj idegét, én is kifeszítem a bőrödet istenesen a csontjaidon. – Nagy szamár! – fordította vissza a szót Robin. – Hogyan feszítheted ki a bőrömet, ha ennek a szürke lúttólnak a vége beleszalad oktalan porhüvelyedbe? Ha így beszélnek Brandisdélben – felelt vissza John. Akkor ez gyáva ember beszéde. Felajzott jó íjjal állsz velem szembe. Míg nekem nincsen egyebem, csak ez a bot. Robin semmit sem felelt. Igazán haragodhatott az idegerre, Ellenben az óriás becsületes, férfias és természetes magatartása tetszett neki. Maradj akkor a pallón, mondta kis idő múlva. Mi, Brandisdél nem vagyunk gyávák. Ezt üstént meg is látod. Leteszem íjamat, és faragok magamnak egy furkos botot. Aztán meglátom, ember vagy a talpadon, és ennek a folyónak az ördöge vigyen el engem, ha ízzé porrá nem törlek. Azzal Robin visszament a partra, és egy erős töltsfáról, amilyen erőset rendizbélben csak találhatott, jó szívós husángot vágott. Hosszúságából, vastagságából lefaragott, amíg jónak nem találta. Majd felment a pallóra, ahol az idegen várakozott. Na, most játszadozzunk egy kicsit, mondta Robin. Aki a vízbe esik, vesztett. Kezdjük. Az idegen már Robin első mozdulatáról látta, hogy nem kezdővel került össze, és amikor kitörés vagy védekezés közben furkosbotjaik összekoppantak, érezte, hogy Robin karja majdnem, vagy talán éppen olyan erős, mint az övé. Mint a szélmalom vitorlája úgy járt egy darabig, mint ketteljük furkosbotja, és szilánkok hullottak szerte a két part fájé közé, amikor furkosbotot ért a furkosbot. Az idegen hirtelen kétszer kitört. Bármilyen gyorsan védekezett is Robin, a harmadik ütést már nem védhette ki, és az óriás botja úgy koponyán találta, hogy sajgott bele a feje. – Az első találata tiéd! kiáltotta Robin, és érezte, hogy valami meleg folyik az arcán végig. – A második a tied lesz! mondta jó nevetve az óriás. Robin immár cséphadaróként forgatta botját, annyira megdühödött. Mint a villám úgy csapott hol ide hol oda, és bármilyen gyors is az idegen, ütéseit nem tudta kivédeni, és csak úgy ropogott a csontja. Mind a kettőnek az volt a nagy hátránya, hogy a kesken pallónáltak. Előre-hátra csak nagy ügyelve léphettek, és a palló szélére vetette őket minden támadó vagy védekező mozdulat. Bármilyen erős volt is az óriás, Robin ügyessége és ébersége jobb verekedővé tette, és Johnnak gőzölögni kezdett a teste, nagy veríték csöppekültek ki az arcára, és lefelé csordogáltak. Robin oda is sózott egyet az óriás fejére, de a következő pillanatban az óriás egy dühös csapásától elveszítette egyensúlyát, és nagy csobbanással a vízbe zuhant. John egy pillanatig bámult, hogy hova lett ellenfele, aztán letörölte arcáról a verítéket, és felkiáltott. Hey, – Hé, hol vagy, öcskös? – Gond terhelten a víz fölé hajolt, és a sebes vizet nézte. – Szent Péterre! – mondta. – Remélem, nem sebesítettem meg ezt a vitézt. Nyugalom, hangzott a part közeléből. Itt vagyok, nagykomám, kutyabajom. – Megnyerted a játszmát, folytatta Robin nevetve. Most már nem akarok elsőnek átmenni a hídom. Robin egymaga kapaszkodott ki a partra, és térdre ereszkedve lemosta arcát és fejét. Amikor felegyenesedett, közelében az óriás is vízzel fröcskölte az arcát és fejét. Ha-ho, kiáltott fel Robin, nem álltál, odé? – Az előbb még úgy igyekeztél, hogy nem mentél le miattam a padlóról. Most meg visszatérsz? – Ne neves ki! – mondta a másik kényszeredett mosolyjal. – Nem tudom, hogy hova mehetnék. Szökött jobb vagyok, és jó meleg vackom helyett most egy bokrot vagy páfrányost kell keresnem éjszakára, hogy ne nyomjon a föld. De mielőtt útnak indulnék, szeretném megszorítani a kezed, mert olyan kemény és becsületes ellenfél vagy, amilyennel még nem találkoztam. Robin keze már is a másik vaskos ujjai között volt, s tisztelettel barátian kezet szorítottak. Aztán John megfordult, és át akart menni a pallon. – Várj egy kicsit! – mondta Robin. – Talán szeretnél megvacsorázni, mielőtt tovább indulnál. Robin szájához emelte kürtjét, és akkor fújt bele, hogy vízhang támadt. Riadta repültek ki a fekete rigók a bokorból, és a közelben leskelődő állatok a legközelebbi lyukba bújtak. Az idegen csak bámult. Robin várt, és hallgatódzott. Nem sokára zajt hallottak a távolból, mintha őzek vagy szarvasok futottak volna a sűrűben. Aztán a fák közül árnyalakok szaladtak feléjük. Ijászvil ért elsőnek a partra Robinhoz. – Mi történt, jó úram? – kérdezte. – Csurom, vizes vagy? – Nincs semmi baj – mondta Robin. – Nézd ezt a hosszú legét. Furkos bottal simogattuk egymást a pallón, és belevert a vízbe. Vil az idegen felé fordult és dühösen megnézte. Közben Mács, a Molnár fia, Skarlátvill és a többi is a parthoz ért. Robin szavaira Skarlátvill az idegennek ugrott, és kézzel-lábbal gyorsan gáncsot vetett neki. Ekkor a többi is rávetette magát az idegenre, és lefogták. Emeljük fel, emberek, fülösszük meg! kiáltották. Ne-ne! kiáltotta nevetve Robin. Ne bántsátok! Nem neheztelek rá. – Kezet szorítottam vele, mert derék, vitéz ember! – Állj fel! – mondta az idegennek, aki maga tehetetlenül hevert a rá nehezedő emberek szorításában, beletörődve abba, hogy a vízbe hajítják. – Ide figyelj, óriás! Ordasok, bátor emberek vagyunk. Megszökünk gonosz lordunktól. Huszonketten vagyunk. Ha közénk akarsz szállni. Megoszthatsz majd velünk minden megpróbáltatást, jó szerencsét, s mindent, amit elszedhetünk a gazdag papoktól, kevés püspököktől, gonosz lordoktól és kőszívű kalmároktól. Tudsz bánni a furkosbottal, majd megtanulsz tőlem nyilazni is. Mit szólsz hozzá, vidám fickó? Szárazon és vizen a te embered vagyok, kiáltotta az idegen, azzal gyorsan hozzálépett, kezét nyújtotta, és Robin jól megszólította. Szavaidnál szebbeket világéletemben nem hallottam, és kész örömes segítek neked és embereidnek. Hogy hívnak cimbora? – kérdezte Robin. Stupsi Jones a nevem. És itt nagyot kacogott, általában kicsi Johnnak hívnak. <gül> Nevetett mindenki a karéba, és kezüket nyújtották. hát John, na hát. <gül> kicsi ide a mancsodat. Más nevet adunk neki, mondta nagy hangon íjászvél. Jó, barna sőrrel kereszteljük meg. Most a táborba megyünk, uram, és ugye mulatunk egyet. Igen, felelt Robin, mulatunk egyet ezen az éjszakán. Új ember került közénk, jó sőrrel, kövérhússal kell megvendégelnünk. Visszatértek a táborba. Szedlok már begyújtott volt egy nagy üst és belőle az erdei levegőtől alaposan megéhezett emberek számára a leginkerőbb illatszát. Robin száraz ruhára cserélte a valót. Egy közeli odúból, titkos laktárukból szedte ki. Aztán kicsi john körülülték, a kiközösítettek, mindegyik alacsonyabb volt nála, és felemelték a jó barna sőrrel színültig töltött fakupákat. Most emberek, mondta Ilyászfil, megkereszteljük szabad erdei társunk új tagját. Eddig úgy mondták neki, hogy kicsi, de mert édes, kedves kis baba, mostantól Csöp John lesz a neve. Háromszoros éljen Csöp Johnra. Hogy zenged vele az erdő? Akkorát kiáltottak, hogy megremegtek fölöttük a lombok. Aztán félrehajították a fakupákat, az üst köré gyűltek, belemerítették tálukat a jó zsíros lébe, és mohón evéshez láttak. Később Csöbb John elbeszélte nekik, hogy akadt rá a vadőrre, miképpen kötözte az oszlophoz, és ette meg orra előtt a vacsoráját. Jó nagyot nevettek, mert mindegyiknek begyében volt fekete hugó és a többi vadőr, mert az erdőszélen lakó nyomorult parasztokat sanyargatták. Megegyeztek abban, hogy John derék vitézember, és ha ötven lett volna belőle, lerombolhatták volna Aville Haldot, vagy Hechton Ways zsiványainak kastélyát. Robin folytatta John elbeszélését, és elmondta, hogyan hagyta ott megkötözve a vadőrt, hogy amíg a bagói meg nem szólal, a bűneiről elmérkedjék. Hogy volt, uram, kérdezte John. – Visszamentél, hogy elvágd a zsivány kötelékeit? Közben besötétedett, és látni lehetett a tűzfényére a földön ülő vagy kuporgó emberek markáns barna arcát. – Nem, nem vágtam el a köteleit, de most szabad, és biztosan úgy fáj lába, hogy ordít belé, és mindannyiunkat átkoz. – Hát akkor, ott csináltod jó, uram? – csodálkozott Csöbb John. A többiek meg ámultan hallgatták vezérüket. – Barátaim vannak az erdőben. – mondta Robin, és sokszor segítenek. Idegentől elhúzódnak, és csak ha már jól ismerik, akkor mutatkoznak. Dombi Hope, gyere elő, cimbora! E szóra minnyájuk elszörnyülködésére Robin háta mögül egy emberke emelkedett föl a sötétből. Hosszú képe csillogott a tűzvilágánál, két szeme úgy ragyogott, mint a szurok. Akik közelében voltak, félrehúzódtak, mások keresztet vetettek. Macs, a molnár fia pedig lehúzta zekéjét, és kifordította. – Szent Péter! – mormolta. – Óv meg a gonosz lelkektől! – Térjetek észre! – mordult rájuk keményen Robin. – Ha nem gonosz lélek, ember, mint ti, csak rövidebb a keze meg a lába, ám alig, ha nem több az esze. – Ez egy gnóm, uram! – mondta az egyik, ki közösített. – Manó, vagy ahogy még mondják, kobold! Lábba csalják az embert, vagy egész éjszaka járatják az ingoványban. Az efélék szokták, mondta szekeres ráf, éjszaka befonni a sörényét, aztán pedig meghajszolják őket. Az eféle zöld köröket von tisztásokon, mondta egyik, és ha marha onnan eszik, felpuffad. Ne szólj hozzá, szólt egy másik tenyerével takargatva arcát, hogy a manó meg ne igézze, mert ha szólsz, biztos halál. – Rémüldöző vénasszonyok vagytok valamennyien, – mondta megvetően Robin. – Hób ember, értitek? Szenved, mint ti. Veszteni való vére is olyan, keze lába is úgy érzi a kimvallatást vagy a tűzhevét. Ide figyeljetek, és hangján érzett mennyire dühös. Hóbnak van egy testvére, kett. Mind a kettő drága barátom. Sokszor segítettek rajtam, és többször megmentették az életemet. Vigyelmeztetlek titeket, nehogy kötök valamiképp ártani merjen nekik. – A barátaid jó, uram! – kérdezte John, és bohókásan rámosolygott Hobra. – Hogy érdemelték ki szeretetedet? – Elmondom – szólalt meg Robin. – Tavaly előtt nyáridőben az erdő mélyét jártam, és egy elhagyott tisztásra jutottam. Azt tartották róla, hogy kísértetek lakják. Emiatt a legbátrabb emberek is elkerülték. – Ezen a tisztáson van két zöld halom. – Túlmentem rajtuk, és három lovagot láttam. A három lovag megtámadott két manót. Ezt meg a testvérét. Hóbot, aki most előttünk áll, súlyosan megsebesítették. Testvérét ugyanúgy. Egészen elképedtem, amikor láttam, mit szándékoznak tenni velük. Nagy tüzet raktak. Én odalópóztam és hallottam, amit azt beszélték egymás közt, hogy most kipróbálják, megége a két manó, amint Hechton waste az apjuk is megégett, vagy tűzi ördögök, s a füsttel együtt a levegőbe emelkednek. Aztán, amikor a tűz fölé vonszolták kettőjüket, azt láttam, hogy az egyik halom gyeptégla ajtaja kinyílik, és három asszony rohan ki rajta. Egy öreg, sánta, a másik kettő fiatal, alacsonyka, de szép. A lovagok elé vetették magukat, úgy limánkodtak, hogy könyörüljenek meg testvéreiken. Az öregasszony pedig kérte, a két helyett inkább őt égessék meg. A három gazlovag először csak bámult, aztán lefogták a három nőt, és kijelentették, hogy testvéreikkel, a manókkal együtt őket is mágjára vetik. Nem nézhettem tovább tétlenül ezt a jelenetet. Három nyilvesszővel lelőttem a gonosz lovagokat. A két szegény embert kihúztam a tűzből, és azóta ők és atyafiságuk az én legdrágább erdei barátaim. – Jó, uram! – mondta Csöbb csendesen. – Vitézi cselekedet volt. Bizonyságát adtad becsületességednek, de annak is, hogy jó tettér, nem járgonosság fizetségű. Azzal felemelkedett, mélyen meghajolt, és kis hob felé nyújtotta a kezét. – Add a kezed, Cimbora, mindenkinek barátja akarok lenni, aki a jó Robin urat szereti. – Én is! – mondta a bátor Iyászvill, és Skarlátvill is, aki ugyancsak előre lépett. Az emberke egymás után kezet fogott mindegyikükkel, és közben jól a szemük közé nézett. – Don't be hope Robin Hood minden testvérének testvére akar lenni! – mondta. – Ide figyeljetek, cimborák! – szólt Robin. Ezt a cimboránkat és öcsét éppen annyit csanyargatták és nyomorgatták gonosz lordok, mint titeket. Azaz öt lovag, akit ők ketten velem együtt megöltek, a Hecton waste gazbandához tartozott. Megfélemlítéssel, galátsággal magukhoz kaparintottak minden földet azon a vidéken. Tudom, hogy Renolf of the Waste bánt elszörnyük egyetlenül két barátunk apjával, és egy napon talán segítségére lehetünk Hóbnak és ötcsének, hogy bosszút állhassanak a gonosz lordon apjuk megkínzásáért. Segítsünk, Hób, ha majd szükséged lesz rá. Ha szükségem lesz, igen, mondta halkam, komoran Hób, és tekintette vaddávált. Mi, verem lakók, jobban szeretünk mi magunk bosszút állni, és bosszút is állunk, ha eljön az ideje. Mégis köszönöm neked, Robin, és nektek, a barátaidnak a felajánlott segítséget. Az emberke olyan méltósággal beszélt, mintha magával egyelőnek köszönte volna meg a segítséget. Aztán előjött a kis Gilbert, és a verem lakó vele is kezet szorított, aztán márcal a molnár fiával. Jött a többi is. Félelmük elillant, amikor látták, hogy Robin, John és a többi sem fél, és barátsággal szóltak Dombi Most, szólt Robin, valamennyien az erdei szabad nép fiai vagyunk. Ezen túl senkinek sincs oka félni, ha éjjel oda megy, ahova nem hat el a tűzvilága, vagy ha nappal akár a legelhagyatottabb tisztáson megy keresztül. Ti az erdő minden darabkájának szabad lakosai vagytok, és atyafiságban vagytok minden lakójával. Én is ezt mondom, szólalt meg Hobb. Én, akinek népe valamikor ennek a vidéknek ura volt. Le vagyunk győzve most, mi a kicsi nép. Félnek is tőlünk, meg is vetnek minket. Rólunk és ártalmatlan tetteinkről ijesztő ostoba meséket mesélnek oktondi asszonyok, tűz mellett éjszakának idején. De én titeket, testvérem testvéreit a béke és barátság ősrégi szavával köszöntelek. Ezt mondtuk mindig segítőtársainknak és barátainknak, mielőtt a magas emberek elrabolták volna hazánkat. Én, kinek rokonai a föld alatti és föld fölötti világnak, a halmok, kövek és fák népének lordjai voltak egykoron, egyenlően részesítelek most benneteket, testvéreim, az erdő és a mező földjéből, fáiból, vizeiből és levegőjéből. Azzal a kis fekete emberke eltűnt a tűzvilágából, és úgy tetszett, hogy egyszeriben beleolvadt a fák sötétjébe.